Capitolul 20. Comandorul dansează tango. Într-un mic bufet cu ape gazoase, pe a cărui firmă erau zugrăvite niște sifane albastre, ședeau la o măsuță albă Balaganov și Panikovski. Împuternicitul cu copitele, mesteca o prăjitură rulou, atent tot timpul să nu iasă crema prin partea cealaltă. Înfulecând această mâncare a zeilor, avea grijă să o compenseze din când în când, sorbind siropul verde, fân proaspăt, amestecat cu sifon. Curierul bea chefira aducător de sănătate. În fața lui se aliniau deja șase sticluțe goale. Panikovski, preocupat, scutura acum într-un pahar conținutul gros al celei de a șaptea. Noua secretară le plătise în ziua aceea leafa potrivit statului semnat de Bender, și prietenii se delectau la răcoarea ce venea de la plăcile de mozaic ale bufetului, de la răcitorul cât o casă de bani, unde se păstra niște brânză udă, de la baloanele cilindrice de culoare închisă cu apă gazoasă și de la teșgheaua de marmură. O bucată de gheață alunecase din răcitor și zăcea pe jos într-o băltoacă de apă. Îți făcea realmente plăcere să te uiți la această bucățică de gheață după aspectul obositor al străzii, cu foarte puțină umbră, cu trecători muiați de căldură și cu câini înnebuniți de sete. Simpatic oraș Cernomorscu, spuse Panikovski, lingându-se pe buze. Chefirul face bine la inima. Declarația aceasta al făcut nu se știe de ce pe Balaganov să râdă. De râs, apăsă imprudent pe rulou și din el ni un cârnăcior de cremă pe care împuternicitul abia reuși să-l prindă din zbor. Știi, că am cam început să-mi pierd încrederea în bendă, continuă Panikovski. Parcă nu procedează cum trebuie. Ia mai lasă o îl repezi amenințător Balaganov. Nu ți-a cerut nimeni părerea. Nu, zău, vorbesc serios. Îl respect foarte mult pe Ostap Ibrahimovici. E un om și jumătate. Chiar și fund, Și doar știi cât îl respect pe Funt. A spus despre Bender că e un cap. Dar dumitale, Șura, pot să spun că Funt e un măgar. Zău, e un dobitoc. E pur și simplu o stârpitură, un netrebnic. De Bender nu pot să spun nimic rău. Dar e ceva care nu-mi place. Șura, îți vorbesc ca unui adevărat frate. De la ultima convorbire cu un subinspector de la miliția judiciară, nimeni nu-i mai vorbise lui Balaganov ca unui adevărat frate. De aceea, el îl ascultă cu mulțumire cuvintele curierului și, imprudent, îl lăsă să continue. Știi, șoptit panicovski că îl respect foarte mult pe Bender, dar trebuie să-ți spun, Bender e un măgar. Zău, e o stârpitură, un netrebnic. Ho-ho făcu Balaganov, oprindu-l cu un semn. Nu te grăbi cu ho-ho. Gândește-te numai pe ce cheltuiește el banii noștri. Spune. Pentru ce ne trebuie biroul ăsta idiot? De ce atâtea cheltuieli? Numai pe fund îl plătim cu 120 de ruble. Și apoi secretara. Acum ne-a mai trimis doi indivizi, i-am văzut astăzi trecuți pe stat și și-au încasat leafa. Pentru ce toate astea? El zice că pentru forma legală. Puțin îmi pasă de forma legală dacă costă atâția bani. Și coarnele de cerb de 65 de ruble și călimara și toate aparatele alea de făcut găuri. Panikovski își deschie haina și plastronul de 50 de copeici, care îi era aprins cu un buton de gât și sărie în sus ca un sul de pergament. Dar Panikovski nici nu băgă de seamă atât era de aprins. Da, jura, nouă, dumitale și mie ne dă o leafă de mizerie, iar el se lăfăiește în lux. Și pentru ce mă rog a plecat în Caucaz?" Zice că în deplasare." Nu cred. Panikovski nu înghite orice." Eu am alergat în port de i-am luat bilet. Auzi, mă rog, tale bilet de clasa întâia. Cu a doua, filfizonul ăsta de pe Nevski nu poate să călătorească. Iată unde se duc cele zece mii de ruble ale noastre. Vorbește la telefon cu provincia, trimite în toată lumea telegrame fulger. Știi, dumneata, cât costă fulgerele astea? 40 de copii cuvântul. Iar eu trebuie să-mi refuz o sticluță de kefir de care am atâta nevoie pentru sănătate. Sunt doar bătrân și bolnav. Îți spun deschis, Bender nu e un cap. Totuși nu te lansa așa, răspunse Balagan, șovăitor. Doar Bender te-a făcut om. Adu-ți aminte cum alergai la Arbatov cu gâsca. Pe când acum ai slujbă, leafă, ești un membru al societății. Nu vreau să fiu membru al societății, declară deodată Panikovski și coborând glasul adăugă. Bender al dumitalei e un idiot. A pornit aceste cercetări tâmpite când banii pot fi luați chiar astăzi numai cu mâna goală. Auzind aceste cuvinte, împuternicitul cu copitele uită de șeful lui iubit și își trase mai aproape de Panikovski scaunul, iar acesta, tot îndreptându-și plastronul rebel, îi împărtăși lui Balaganov o experiență cât se poate de serioasă pe care o făcuse pe propriul său risc. În ziua când marele maestru și cu Balaganov îl urmăriseră pe scumprievici, Panikovski lăsase biroul cu de la sine învăire pe seama bătrânului fund, Pătrunsese pe ascuns în odaia lui Coreico și, profitând de lipsa de acasă a stăpânului, făcuse cercetări amănunțite. Desigur că nu găsise acolo niciun fel de bani, dar descoperise ceva mai bun: niște greutăți negre foarte mari de vreo 24 de kg fiecare. Uite, Șura, dumitale o să-ți spun ca unui frate: Am descoperit secretul acestor greutăți. Panikovski prinse în sfârșit. Sumburlucul neast împărat al plastronului său vă încheie de nasturile de la pantalon și se uită triumfător la Balaganov. Ce secret poate să fie spuse dezamăgit în puternicitul cu copitele? Niște greutăți obișnuite pentru gimnastică. Știi, șura, ce mult te respect se înfierbândă, Panikovski, dar ești un dobitoc. Sunt greutăți de aur, ai înțeles? Greutăți din aur curat. Fiecare are câte 24 de chile, aproape 50 de chile de aur curat. Mi-am dat seama de asta, de cum m-am uitat la ele, de parcă m-ar fi izbit ceva în cap. Stăteam în fața acestor greutăți și râdeam ca un nebun. Ce Ceticălosei corei cu ăsta și a turnat niște greutăți din aur, le-a vopsit în negru și crede că nimeni nu o să le dea de urmă. Îți spun șura ca unui frate, crezi că ți-aș fi despăinuit secretul ăsta dacă m-aș fi putut căra singur cu greutățile alea? Dar eu sunt bătrân și bolnav și ele cântăresc greu. Așa că te iau părtaș la ele ca pe un frate. Eu nu sunt bender, eu sunt om cinstit. Și dacă nu-ți dea aur, întrebă-și cepticul fiu al locotenentului, care de-abia aștepta ca Panikovski să-i spulbere cât mai repede îndoielile. Și din ce atunci sunt, După părerea dumitale, întrebă ironic violatorul de convenții. Da, spuse Balaganov, clipind din genelei roșcovane. Acum e limpede tot. Ia te uită, bătrân, bătrân, dar l-a descoperit. Ai dreptate, Bender, nu face ceea ce ar trebui să facă. Scrie tot felul de hârtiuțe, călătorește. O să-i dăm totuși lui o parte, judecată dreaptă, ce zici? Și de ce mă rog, obiectă Panikovski? Tot e al nostru și de acum încolo trăim și noi boierește. Eu o să-mi pun dinți de aur și o să mă însor. Zău că mă însor, pe cuvânt de onoare." Hotărârea să pună imediat mâna pe greutățile prețioase. Plătește pentru chefir, a spuse Panikovski, ne socotim pe urmă. Complotiștii ieșiră din bufet și orbiți de soare începură să hoinărească prin oraș. Nerăbdarea nu le dă de astâmpăr. Se opriră îndelung pe toate podurile din oraș și cu burțile călare pe parapet se uitară fără interes în jos, apoi la acoperișurile caselor, la străzile ce coborau spre port și pe care autocamioanele mergeau cu prudență de cai. Vrăbiile grase din port ciocăneau cu ciocurile în caldarâm, urmărite de pe toate gardurile de niște pisici murdare. Dincolo de acoperișurile ruginii, de ferinarele din podurile caselor și de antene, se zărea apa albastră, o șalupă care alerga cu toată viteza și un coș galben de vapor cu o literă mare roșie pe el. Din când în când, Panikovski înălța capul și se apuca să calculeze. Transforma kilogramele în grame și de fiecare dată obținea o cifră atât de ademenitoare încât nu-și putea opri un țipăt ușor. După orele zece seara, frații după același tată, încovoiați sub povara celor două greutăți mari, mergeau spre biroul de colectare a coarnelor și copitelor. Panikovski își ducea partea lui cu amândouă mâinile, cu burta scoasă în afară și gâfăind radios. Se oprea des, punea greutatea pe trotuar și murmura. „Mansor”, pe cuvânt de onoare că Mansor. Balaganov, care era voinic, ducea greutatea pe umăr. Din când în când, Panikovski nu izbutea să cotească la colțuri, fiindcă în virtutea inerției greutatea îl trăgea înainte, și atunci Balaganov îl puca cu mâna pe care o avea liberă de gulerul hainei și îl îndepta pe scumpul său frate în direcția necesară. În pragul biroului se opriră. Tăiem acuș cu pila câte o bucățică, zise repede Panikovski, și mâine dimineață o vindem. Am aici un ceasornicar cunoscut pe domnul Biberhan. El o să ne dea exact cât face, nu ca cei de la Comerțul de stat cu metale care nu-ți dau niciodată prețul adevărat. Dar în clipa aceea completiște observarea că printre perdelele verzi ale biroului se zărește o rază de lumină. Cine poate să fie înăuntru la ora asta? Se miră Balaganov, aplecându-se spre broască. La birou, în lumina puternică a lampii de masă, ședea o stat bender și scria ceva repede. Scriitorul, spuse Balaganov vârzând vesel și îl lăsă pe Panikovski să se uite și el pe gaura cheii. Sigur, iar scrie, făcut Panikovski după ce se sătură privind. Zău că țăcănitul mă face să râd. Dar unde tăiem greutățile? Și stabilind cu-nflăcărare că e neapărată nevoie să se ducă chiar a doua zi, dis de dimineață, să vândă ceasornicarului două bucățele de aur, frații după același tată își luară greutățile și se făcură nevăzuți în întuneric. Între timp, marele maestru termina biografia lui Alexandre Ivanovici Coreico. Căpățelele de bronz de pe toate cele cinci căsuțe de țară, care alcătuiau călimara cu fața spre sat, fusese răscoase și o stap mea penița unde nimerea, se foia pe scaun și-și mișca mereu picioarele sub masă. Avea fața istovită a unui jucător de cărți care, după ce a pierdut toată noaptea, abia în zori a putut să prindă, în sfârșit, un sabou bun. O noapte întreagă a avut ghinion și, în permanență, n-a putut să bată un punct. Degeaba a schimbat mesele de joc, căutând să păcălească soarta și să dea peste un loc norocos. N-avea carte și pace. Degeaba fila întâi carta de deasupra și trăgea apoi pe cea de dedesubt încetişor ca să nu o ghicească dintr-o dată. S-au schimbat sistemul. Punea amândouă cărțile pe marginea mesei și le gusta pe rând privindu-le de jos în sus. Într-un cuvânt, Degeaba făcea tot ce fac jucătorii de cabulă când le merge prost. lașman de fer. Nimic nu-i ajuta. De cele mai multe ori îi veneau figuri, valeți cu mustăcioarele ca niște șnururi, dame care miroseau a flori de hârtie și rigi cu bărbi ca portari. Foarte des îi intrau de car negri sau roșii. În general îi se nimereau numai porcării din astea care oficial se numesc bacara iar neoficial bac sau zero. Și abia la ora când candelabrele pălesc și se sting și când sub afișele pe care scrie dormitul interzis sfărăie pe scaune ghinioniștii cu gulere murdare, atunci se produce minunea. Mâna începe dintr-o dată să țină Figurile și decarii dezgustători dispar și încep să-ți curgă optarii și noarii. Jucătorul nu mai schimbă locul, nu mai filează cărțile, nu se mai uită la ele de jos în sus. Simte sub mână o donă norocoasă. Și chibiții se înghesuie în spatele baftosului, îl trag de mânecă și-i șoptesc. Nene, Iura, pasează-mi trei ruble. Iar el, palid și mândru, dă pe față curajos cărțile și în strigătele. Un loc cu mână, liber la masa numărul nouă și... Casa trimite zmonezi de câte 50 de copici, își curăță partenerii. Și masa verde, marcată cu linii și arcuri albe, îi apare acum veselă ca un teren de fotbal. Ostap nu mai avea nicio îndoială. În jocul lui se produsese o cotitură. Tot ce fusese neclar devenise limpede. Nenumărații oameni cu mustăcioarele ca niște șnurulețe și cu bărbi de rigi, cu care Ostap fusese nevoit să se întâlnească și care lăsaseră urme în mapa galbenă, Legată cu șireturi de ghete, dispărură subit și, pe primul plan, sfărâmând pe toți și tot, apărut mutra ca o șuncă de praga cu ochi șterși, cu sprâncene de a spicului de grâu și cu zbârcituri adânci de plutonier pe obraji. Ostat puse punct, apăsă peste biografie tamponul cu ursuleț de argint în loc de mâner și început să coasă documentele. Îi plăcea să țină dosarele în ordine. Admiră pentru ultima oară declarațiile, telegramele și diferitele note informative frumos netezite. Mai erau pe lângă ele în mapă și fotografii și extrase de conturi. Era acolo toată viața lui Alexandru Ivanovici Coreico și, în perspectiva ei, palmierii, femeile, mare azurie, vaporul alb, expresurile albastre, automobilul cu geamuri de cristal și Rio de Janeiro, orașul fermecat din fundul acelui golf, unde viețuiesc mulatri blânzi și unde covârșitoarea majoritatea cetățenilor umblă în pantalone albi. În sfârșit, Marele Maestru îl găsise pe individul la care visase toată viața. Și nici măcar n-are cine să-mi aprecieze munca aceasta titanică, spuse Melancolic Ostav, ridicându-se de pe scaun și legând mapa groasă. Balaganov e foarte simpatic, dar e prost. Panikovski e un bătrân caraghos, iar Koslevich e un înger fără aripi. Și astăzi încă e perfect convins că noi aici colectăm coarne pentru nevoile industriei de țigarete. Unde sunt prietenii mei, nevestele mele, copiii mei? N-am decât speranța că stimabilul Alexandru Ivanovici va aprecia vasta mea muncă și, ținând seama de sărăcia mea, îmi va da 500 de miișoare. Deși nu, acum nu iau mai puțin de un milion, căci deci altfel blânzi mulatrii, n-or să mai aibă niciun respect față de mine. O stat trecut... De după birou, în față, luă la subsoară minunata mapă și început să se plimbe îngânturat prin încăperea goală, ocolind mașina de scris cu accent turcesc și compostorul de cale ferată și atingând aproape cu capul coarnele de cerb. Cicatricea albă de pe gâtlejul lui se făcuse trandafirie. Treptat, mișcările marelui maestru se încetiniră. Picioarele lui, încălzate cu niște pantofi roșii, cumpărați de ocazie de la un marinar grec, alunecau fără zgomot pe podea. Pe neobservate, început să se miște cu trupul înclinat într-o parte. Cu mâna dreaptă ținea strânsă cu gingășie la piept mapa, parcă ar fi strâns o fată, iar cu mâna stângă parcă plutea. În aer zburnea clar roata norocului. Hârâitul ei era ca un sunet fin, muzical, care se transformă deodată într-o melodie ușoară, cântată de mai multe violi, la unison. Și o melodie de mult uitată, care îți strângea inima, făcu să răsune toate obiectele ce se găseau în filiala din Cernomorsca oficiului pentru colectarea de coarne și copite. Primul care dădu tonul fu samovarul, din care căzu pe neașteptate pe tavă un mic tăciune aprins. Și samovarul început să cânte, sub cerul caldei Argentine, unde femeile zdivine. Marele maestru dansa tango. Figura lui de efigie sta din profil. Se lăsa într-un genunchi, se îndrepta repede, se întorcea și, călcând ușor, luneca iarăși înainte. Vozi invizibile de frac fluturau la piruietele neașteptate. Melodia o continuă mașina de scris cu ăul turcesc, unde fămâi lăs divină în cânt de muzică calină și compostorul greoi de tuci care văzuse multe ofta surd, cujind la vremurile apuse. În cânt de muzice caline dansează toți tango. Ostap știa tangoul clasic provincial care se dansa la teatrele de varieteu cu 20 de ani în urmă atunci când contabilul Berlaga purta prima saga în vetă, Scumprievici făcea serviciul la secretariatul primăriei, Polahaev dădea examen pentru cel mai mic grad de funcționar public, iar președintele Paratrăznet, fund, era încă un septuagenar vioi care, împreună cu alte veste de pichet, ședea la cafeneaua Florida și comenta cu tremurătorul eveniment al închiderii dardanelelor în legătură cu războiul italo turc Și vestele de pichet, care pe vremea aceea aveau încă obraji rumeni și netezi, își dădeau cu părerea despre oamenii politici de atunci. Enver Bey e un cap, și cai e un cap, Purișkhevice e și el totuși un cap, spuneau ei. Și încă de pe atunci afirmau că Brian e un cap, fiindcă și pe atunci Brian era ministru. Ostap dansa. Deasupra capului său fremătau palmieri și zburau păsărele multicolore. Transoceanice se frecau cu bordul de cheiul de la Rio de Janeiro. Pișicheri gustori bazilieni se ocupau sub ochii tuturor cu dumpingul de cafea, iar în restaurantele în aer liber, tineri se distrau consumând băuturi spiritoase. Parada o voi comanda eu, exclamă Marele Maestru. Stinse lumina, ieși din birou și o luă pe drumul cel mai scurt spre strada Malaia Casatelnaia. Picioarele reflectoarelor firave ca de compas se rășchirau pe cer, coborau, tăiau pe neașteptate o bucată de casă, scoțând în lumină un balcon sau un geamlăc unde ședea câte o pereche încremenită de surprindere. De după un colț, îi ieșiră înainte, legănându-se și duduind cu șenilele, două tancuri mici, cu pălăriuțe rotunde, ca niște ciuperci. Un călăreț, aplecându-se din șa, întrebă pe un trecător cum se poate ajunge mai repede în piața veche. Pe altă stradă îi tăie calea o unitate de artilerie. O se strecură printre două baterii. Văzu apoi niște milițieni care băteau grăbiți de poarta unei case, o tabliță pe care scria cu litere negre, adăpost în caz de atac cu gaze aspisiante. Ostaf se grăbea. Îl mâna din urmă tangoul argentinian. Fără să se uite nici în dreapta, nici în stânga, intră în casa lui Coreico și bătu la ușă. cine e acolo? Se auzi glasul milionarului clandestin. O telegramă, răspunse marele maestru, făcând cu ochiul în întuneric. Ușa se deschise și el intră, agățându-se cu dosarul de tocul ușii. În zori, departe, într-o rupă din afara orașului, ședeau împuternicitul și curierul. Ei tăiau cu o pilă greutățile. Nasurile le erau murdare de praf de fontă. Lângă Panikovski zăcea pe iarbă plastronul pe care și-l scosese, fiindcă îl stingerea la lucru. Prevăzător, violatorul convenției așternuse sub greutăți o foaie de ziar, ca să nu se piardă nicio fărmiță din metalul prețios. Frații după același tată schimbau din cânt în cânt între ei priviri pline de importanță și continuau să pilească cu și mai multă vigoare. În liniștea dimineții nu se auzeau decât șuierăturile popândăilor și scrâșnetul pilelor înfierbântate. Ce-o fie asta? exclamă deodată Balaganov oprindu-se. De trei ori pilesc și tot nu dau de aur. Panikovski nu răspunse. Se dumirise de mai mult și de o jumătate de oră mișca pila numai așa ca să se afle întreabă. Ei, să mai pilim, nițel," spuse optimist roșcovanul Șura. Sigur că trebuie să pilim," răspunse Panikovski, căutând să mai amâne ceasul cumplit al răzbunării. Își acoperi fața cu palma și urmărea, printre degetele răsfirate, cum spinarea lata lui Balaganov se mișcă în tact egal, de sus în jos și înapoi. Nu pricep nimic," spuse Șura, după ce termină pilit și desfăcu greutatea în două jumătăți ca pe un măr. Ăsta nu e aur." Pilește, pilește," murmură speriat Panikovski. Dar Balaganov, ținând în fiecare mână câte o emisferă de fontă, se apropia încet de violatorul convenției. Nu te apropia de mine cu fierul ăsta," chitscăi Panicoschi fugind într-o parte. Te disprețuiesc." Dar în clipa aceea șură aș cuvânt vânt și, gâfâind de atâta sforțare, aruncă în intrigant una din emisfere. Auzind deasupra capului său șuieratul proiectilului, intrigantul se trânti la pământ. Lupta dintre împuternicit și curier nu dură mult." Balaganov, scos din fire, călcă mai întâi în picioare cu sete plastronul, apoi trecu la proprietarul lui. Cu fiecare lovitură, șura îi explica și considerentele. Cine a născocit greutățile astea? Cine a delapidat banii statului? Cine l-a înjurat pe Bender? În afară de asta, primul născut al locotenentului își mai aminti cu acest prilej și de violarea convenției de la Suharevka, pentru care fapt Panikovski căpătă câțiva pumni în plus. O să-mi dai s pentru plastron," țipa furios Panikovski apărându-se cu coatele. Să știi că nu o să te iert niciodată de plastron. Unde mai găsești acum de cumpărat astfel de plastroane?" În încheiere, Balaganov îi luă inamicului drept captură portofelul său vechi cu 38 de ruble înăuntru. asta e pentru chefirul tău năpârcă," îi spuse el. Se întoarseră în oraș ploați. Înainte mergea șura furios, iar în urma lui, șchiopătând de un picior și văitându-se amarnic, se târa... Panikowski. Sunt un bătrân sărac și nefericit, se tânguia el. O să-mi dai socoteală pentru plastron. Dă-mi înapoi banii mei. Să ai să iei, îi răspundea șura, fără să întoarcă capul. O să-i povestesc tot lui Bender, aventurierule.